«Шановний, здрастуйте, заходьте, сідайте, а я думаю, хто до мене зайде?» Йому явно нічого було робити, тому вхопився за гостя обома руками. Микола Пилипович потиснув парторгову долоню, обережно сів на кульгавого стільця, прилаштувавши капелюха просто посеред столу. Акуратно поправив зачіску і знову носовичком витер чоло. «Хорошо у вас, прохладно». «Не без того», – радісно підтвердив Парторг. «Зараз у полі справжнє пекло, а в конторі затишно». «Оборочно начинаєте?» «Скоро вже. Оно вчора, як і дощ, пройшов. У нас завжди так. Ціле літо пече, а як жнива – дощ». Микола Пилипович сховав носовичка у нагрудну кишеню, тоді озирнувся. На парторговому столі стояв тріснутий телефонний апарат. Значить, розрахунок був правильним. «Ну і які віди на урожай?» – поцікавився він відшливо. «Та, знаєте, по-різному. Хто посіяв, ще сяк так, а хто не сіяв, у того геть нічого не виросло». Посміхнувся господар у вуса і раптом запропонував. «А може горілочки по п'ятдесят грамів?» «Воно, конечно, почухав потилицю Микола Пилипович. «А можна я од вас позвоню сначала?» «Дзвоніть!» – радісно погодився партор і посунув до гостя телефон, який одразу ж гостинно дзеленкнув. «Тільки це є, я, ну, в общем...» – зам'явся майор. «Жінці дзвоните?» – згадався Парторг. «Ну, в общем, да, ну, понімаєте...» Парторг поплескав його по плечу. «Розумію, все розумію. Не своїх жінок не буває, тільки своїм проси знати не обов'язково. Вгадав?» Микола Пилипович навіть почервонів для натуральності. Це було нескладно при його гіпертонії. Розумію і не заважаю, а сам, поки піду, чарки помию, бо, знаєте, раніше була у нас секретарка, а зараз уже самі якось. Що на Парторг, видобувши із Кособоченої шафи дві чарки, зник за дверима. Микола Пилипович м'якою беззвучно зіслизнув зі стільця. Перш за все він опинився біля дверей і провів господаря уважним поглядом. Тоді міцно зачинив стулки і для певності припер їх стільцем. У наступну мить він уже був біля телефону і вправними рухами приторочував до слухавки невеличкий чорний диск на гумці, якраз поверх мікрофона. Точно такий замить опинився на другому кінці слухавки. І тільки перевіривши свій пристрій, озирнувшись та впевнившись таким чином, що ніхто його підслухати не може, майор набрав номер. Незважаючи на елегійну атмосферу, Районні колеги знали свою роботу, тому за дві хвилини Микола Пилипович з'ясував, що місцевий священник, отець Штефан, у картотеці не значиться, що дружина у нього тутешня, а сам приїхав з Волині, обіймає свою, так би мовити, посаду вже 20 років, але на контакт не йде. Їм зараз можна найти на контакт і вони цим весь час користуються з зарази. Місцевий зв'язок був не дуже стійким. Крім того, говорив Микола Пилипович неголосно, та ще й коробочки трохи викривляли звук, щоб там не брехали їх розробники. Тому складне священникове ім'я довелося перепитувати. Але головна канва стала зрозумілою. Легкого хліба не очікується. Батюшка... Крепкий і вициганити у нього інформацію буде нелегко. Ліквідовуючи свої надбудови зі слухавки та ховаючи їх до кишені, Микола Пилипович навіть почав сумніватися. А чи варто взагалі з ним з'язуватися, коли він такий темний? Не виключено, звичайно, що на нього є щось у центральній конторі. «Але туди телефонувати ціла історія, і інформації вони зразу не дадуть, це вам не район». «А може... ну його нафік», – подумав Микола Пилипович, відсуваючи з від дверей та беручись за ручку. На порозі стояв усміхнений парторг з двома чистими чарочками. Очі його випромінювали радість життя. «Поговорили». Микола Пилипович зміряв його підозрілим поглядом, але той спокійно прийшов до свого столу і видобув шухляди те, що в народі звуть «Сулією» та «Зеленкуватий помідор». Впевненим рухом він розлив по чарочках каламутну рідину і тицьнув одну з них до рук своєму гостеві. «Будьмо!» Миколі Пилиповичу дістався помідор. Партор занюхав власними вусами. Слухайте, запропонував Партор, коли перехили ще по одній. А може, пообідаєте у мене? Бо все одно вже час, а живу я недалеко, і він вказав рукою у вікно. Майор подивився у вказаному напрямку там, у затінку дерев на постаменті. Стояла бетонна жінка зі снопом над головою, а за нею виднілися вікна парторгової хати. Заперечувати проти такої гречної пропозиції було недалеко оглядно, тому рівно через 10 секунд господар уже зібрався. Це було нескладно? Хіба чарки покласти у шухляду? Микола Пилипович вийшов у коридор. До речі, сказав парторг, замикаючи двері ключем, а може вам у плані фольклору наш священник буде цікавий? Отець Штефан. Микола Пилипович здригнувся і з підозрою покосився на співрозмовника. Але очі у того були прозорі, як вода у ставку. Так я вас можу познайомити, вівдалі парторг. «Я сьогодні з ним якраз увечері в преферанс. Ми пулю пишемо. Будете третім?» У майоровій голові вихором прокрутилися тисяча думок. «Що він чув?» «Нічого. Не міг нічого чути, крім хіба імені. Але якщо й почув щось, то зайвого питати злякається. Він людина старої закваски».